E? E? E? E? E? E? E? E? Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia, garrasika. Aztero, aztelen, aztazken eta ostiroletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzin lau, lau ogeita bat, iruro gehita amar, iruro ogei telefonora.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 gabe mukitzen den marea. Gabon guzti ohi, hemen dago berriro astellenero besala, garrasika. Trasaangozu be beriz ize naizelaxi naizela hemenezzik min bizi txiki baino bizi bat. Gabon hiro erratia ez zuten ari zareten guzti hoei, Hauze da zuen eh, bueno, irrati librea eta hauze zuen kontrainformazio irratxa joa Aztel eta aztel erenero, bederatztatik Amartir Gitarabitartean, garrasika This is original, reggae musicaila, ragamu feinztaila Tonight I'll Bultza zuzen bultza, kutsak izatea daukaguta Elburuzat, bitartean unagoen aztuta Egin deta orkikuntza, itzali zaitxusta This is original, brege musikaila Raga mofenztaila, zunaita, Make up a fire original reggae music Isla Dragamo freestyle tonight i your right have got gara gaurko saioarekin gaur Azaroaren hamaika, estelena, gueko bederatxeak inguru eta, bueno, hasiko gara saioa beti bezala ba, oroitzen nola dira e, irratearekin eta saioaraekin kontaktatzeko ba, era ezberdinak ba, esaten, ez da? Hori da, badakizue orain txe bertan ba, gurekin zuzenen dena jartzeko telefono zenbakia abadoka zuela Bederatzi lau, lau gaita bat, iruro gaita mar, iruro gaita telefono zenbat iraritzen bat duzue, ba, bueno, izango duzu gurekin hitz egiteko, eta bueno, ba, azken orduko albizteren bat, edo kritikaren bat, ba, botatzeko. Ere dago irratiaren web elbidea, irolabilduazindominio.net elbidea, eta saioaren ere elbidea, garrasikap.info abilduagmail.com elbidea. Horri eta badakizu ere irratsaio hau internet bitartez sentzu dezake zula, eh uv 3 web unean dagoen bueno, aukerarekin, eta baita podcastak eh, bertatik deskargatu ditzake zuela, aurrera, ba, bueno, e, bai bertan entzun edo deskargatu. Duntal de Guin, bombota caja fin, errimar el da guitarra, duntal de Guin, Gaurko albisteen tartean, bereziki euskal preso politikoeekin serikusiak daukaten albistes berdinak badauzkagu eta baita ba bueno, Madrilen ematen ari diren makroprozesuei buruz, ba euskal militante politikoen aurka, eta, bueno, baita ere, elkarreizketatxo bat izango dugu gaurkoan, ezta? Bai, zerren ezta bai da agune anti-autoritarioa, algortan dago, e, dagoen, ba, denda, eta, bueno, ba, distribuidora, e, boz urte betetzen ditu, eta ospatzeko bai jardunaldi batzuk antolatu ditu, eta, bueno, jardunaldi buruz eta proiektuari buruz hitz egiteko telefonoz egingo dugu elkarreizketatxo bat eta gero bukatzeko beti bezala, bueno, agenda agenda.puntoekin utziko saituztegu, asteko aste osorako, ba bueno, e, bai itzaldi, bai inguru, taller eta eta kontzertu interesgarriak, ba zuei komendatzeko. <laughs> vamos hoy plindamos otra llegada de la trabajo de los niños con Horion txuzara, eguna, ari da zabatzen Eguera txarretan, egiak zabatzen Momentu denetatek ikasten Alai eta pozek, proiektu berri Era una e bai pasada. pasada a. Sentitzen zara za benetan. Ez um. Margotzen du. Beldora E queda cayóla es ver que aporto tú una bueno gau, ba, dugu gaur bertan Jonaginagalde kaskatasuna lortu duela 29 urte kartzelan emanustean eta ba Joan denostiralean ausitegi nazionalak agindo aman zuen eh bederatzi euskal preso politiko kaleratuak izan zitezen eh bueno, Estrasburgoko, Estrasburgoko aukitegia mandako doctrina parotenorkako epaiaren ondorioz e, beste sortzia kostirala emerten atera ziren baina agina galde ba, bertan e, almeriako espetean e, geratu zen ba bad irudi eguneko sigor bat pendiente seukala eh Ba bueno, e, bertan e, espetian izandako eh eh gertatera batzuenetik. Eta bueno, ba, e, gaur bertan 2012ak e, eta 10 aldera, ba, atera da bederatzi urte bertan egon eta gero esango dugu, ba, bueno, beste ateratako beste 8 euskal presoak Chomintroiño isidro Garalde Iñaki Urdiaen, Jokin Sancho, Elías Fernández Kastañares, Jose Bartola, Pachi Gómez eta Luismari Azkarra Gorta izan zirela. Eta bueno, baita ere esatea guztioiek ilegalki espetxean mantenduak izan direla, parodoktrinaren doktrinaren aplikasiaren ostean. Eta bueno, ba, ba beraien sigorrak guztiz bete eta gero ere, ba, gartxeral mantendu izan dituztela urtetan tansear. Yo quise ser poeta, no ser títere de tu teatro de marionetas En esta película, menos ridícula que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 E, presoen aldeko itxasoa sortuko dela bilbon urtarrieroko mobilizazioan eta urkezpena egin zutela e, joan den Oztiralean Aztran, Gernikako Aztran Tanta-tanta itxasoa gara ekimenaren manifestoa urkeazten. Eta urtarrieraren hamaikan izango da bilbon, presoen eskubideen alde egingo den itxaso herraldoan parte hartzeko e, aukera hori. Giza eskubideak irten bidea bakea Euskal Presoak Euskal Herriera leloa izanen du mobilizazioak. Eta berrikuntza giza egitasmoak ez du manifestazioa itxura izango, e, itxaso zabala irudikatu nahi dute antolatzaiek eta ez da pankartarik, politikarien, adierazpenik eta amaierako komunikaturik izanen. Marea baten antxera bilgonesesik testu inguru politiko eta sozial osoan eragingo duen protesta burutzea dute helburu antolatzaileek. Manifestuan nadieraz ibezala, erre honen gehiengo sozialak bilatzen dituen noñarrizko hiru eskaeren inguruan biltzen da ekimena. Zakabeanaketaren amaiera, gaixotasun larriak pairatzen dituzten presoen askatasuna, eta Estrasburgoko gizaskubideen ausitegiak, eundalaro gaita mazazpi 2006 doktrinaren kontrako sententzia aplikatzea. Espainiako eta Frantziako estatuen blokeoaren aurrean, konponbidearen giltza esku dagoela uste dute deitzaieek, eta egoera iraultzeko ezinbesteko ikusten dute jendartaren implikazioa. Eta, bueno, sanbar da, deialdia hau Euskal eh, jendarteko pertsona ezberdinek eh, egin dutela, ba, bueno, dano daki orain dela hilabete eta, eta gutxi gara bera, hilabete eta piku, hausitegi ba, bueno, ba, e, goreinak dituta, ba, ba herrirako amazortziki da atxilotu zituzten, bere egoitxak itxi eta bi urtez, herrira antolakundearen baiarduerak debekatu egin dituzte, beraz, bueno, herrira zen noe, horrelako mobilizazioak antolatzen zituen, eh, Elkarteak, el cartea ba, el el eta bueno gaurren momentu honetan ba bueno ba, erritar, egiten dute ba erraldoi batez eta bueno ikusiko dugu entxongo dugu audio batez ba seran aurkespen hori aurkespen hori doialdi hori egiteko bideo bate dago eta bueno ba, audio entxongo dugu Gendartoneng gehiengoak aurrera pausuak eskatzen ditu konpromiderako prozesuan. Hatzea nutzi nahi du sufrimendua eta bakea nahi du herri honentzat. Horretarako, ezinbestekoa da espetxe politika garai berrietara egokitzea urratsak egiten segitzeko lagungarria izan dadin ez eztraba. Pegibiztakoa da ordea Espainiako eta Frantziako estatuek bigarren aukeraren alde egiten dutela, espetxe politika erabili nahi dutela gatazkak berorretan segidezan. Gizasku biden urraketan daude tematuta, soluziorei gabeko giro alikatzeko eta bideak isteko. Onartu behar dugu beraz zerite politikoek gatazkaren ondoriei ez-eltzea erabaki dutela. Gatazka mantentzeko asmoa dutela eta horretarako gehien bat Euskal Presuei eta Ieslariei ezartzen zaizkien salguespen politiken erabilerari eusten diotela. Ala hemen, guretzat aurrera egiteko erabakigarria dena, salbuespen neurriak desagertzea, inmobilismorako eta atzera egiteko elementua da Madrillen eta Parisen. Pare daude beraz, jendarte hau eta Espainiako eta Frantziako elite politikoak interes diferenteak dituztelako. Horregatik ikusirik euskal klase politikoa ere ez dela egoera mugiarazeko, herritarron eskuotan dago orain balantzak giza eskubideen konponbideren eta bakearen aldera egin dezan. Bezzen modu batera esan da, gauzak mugiarazeko bidea zera da. Gizartonek bere gainartzea konpondidaren aldeko kompromisoa guziona. Eta horretarako dinamika zabal eta erakargarriak antolatu baritugo esplitxe politikan benetako aldaketaren alde jasotzeko eta ordezkatzeko gauza izango direnak. Dinamika horiek abian jartzen saiatzen ari arizen arizen zuzen, errira eta horrexelgatik eroakizuen Espainiako gobernuak mugimendua leraraztea. Halere aurrera egin bar dugu jendartaren aktibazioan blokeo egoera hausten laguntzeko modu bakarra hori delako. Horrezigatik, herriraren kontrako erasoaren ondotik eunka migeka euskarritarro hartu dugu lan horren lekukoa. Rezoen eta ieslarien gizasku biden aldeko lana gure eskuetan dago orain, hurrengo belan aldiei beste etorkizun bat ziurtatzeko egin behar dugulako, egin dezakegun onena delako. Testunguru honetan datorren urtarriaren amaikako mobilizazioak giltzarria izanen da gauzak aldatzeko eta proposatzen edizuagu lurrikara sozial bat sortzea datorren inguruan. Itxasikara bat zehatzago esateko. Tanta-zatanta aktibatu gizaskubideen konponbideren eta bakearen aldeko itxaso geldiezina bihurtu arte. go eh eguno 20 ere jarraitzen du Madrilen eh makroepaiketa eh Batasunako e, militante eta Herriko Tabernetako eh ardura duen eta bestalde bateti bueno segikoki da izatea ez leportuta dauden beste gazte askoren aurkako epaiketa Eta epaiketa guzti hauen gaztuei aurrregiteko, libre lasterketa antolatu dute donostian abendurean amalauan izango dena. Eta donostia eta inguruetako kirolariek agerraldia eskaini zuten arun batean donostian, Madrilea neparitzen ari diren hainbat donostiarrekin batera. Eta bertan, abendurean amalauan, donostian egingo duten libre lasterketa horkeztu zuten. Madrileaen epaituak izaten ari diren larogei euskal herritarren gaztuei aurrregiteko, dirua biltzea duelburu elazterketak, Eta ba, bueno, informazio gehiago hirubicoits.herricrosa.esrekin.com e, webgunen aurki dezakezu eta Donostiko Donostiako Herri Arresiaren oharra urrengoa izan da. Gaurko agerraldio honen bitarte sabenduaren 14 antolatu dugun herri lasterketaren inguruko informazioa elarazi nahi dizuegu. Lehenik lasterketa hon antolatzera eramangaituzten arrasoiak asalduko ditugu eta ondoren lasterketari buruzko informazioa azken asteotan hainbatetan salatu dugun bezala ia la hoge Euskal herritar epaitztzen ari dira houetan Madrilen. horien artean bederatzi donostiar. Beste berre Euskal herritarin guru epaiketaren zain aurkitzen dira. Guk epaiketa politiko guztiak gelditzearlarrikatzen dugu. Geros eta gehiago gara, Egoera honekin amaitzeko haaittzeko ari garen herritarrak. Eta guk uste dugu, asko dugu esateko asko egiteko. Pertsona askoren indarrak elkartuz helburu handiak klor ditzak egula sinisten dugu. eta horregaitik guk ere gure ekarpen egin nahi izan dugu. Donostiaten guretako kirolariok gure konpromiso diara nahi dugu abenduaren amalauko lastarketaren bidez. Modu berean, eta guztietako talde eta herritarrak antzeko ekimenak abiatxera konbidatzen ditugu. Harremanak egiteko, donostiako arrezia, abildua, gmail.com elbidea dago guztionesku. Lastarketaren helburua, epeketaren gaztuea aurre egiteko. Halik eta diru gehien biltzea da. Madri bidaiak, bidaiek, alojamendu gaztuak, abokatuak, prokuradoreak, fidantzak... Izugarria da usuperatuei esartzen zaien kondena ekonomikoa. Lasterketaren bitartez, kondena horri gustion artean aurre egiteko modua eskaini nahi dugu. Eta lasterketari buruzko informazioa, ba lasterketa menduren ama labo dugu eta arratsaldeko sortxetan etan hasita gaurdoko lasterketa izango da. Lehen saltatu entzat sariak egongo badira ere lasterketaren izaera herrita raspimarratu nahi dugu. Pertsona guztiak gonbidatzen ditugu egun horretan gurekin korrika egitera. 6 kilometroko lusera izango du bilbidea. Lasterk eta bulebarretik bule, bule izango da, zurriola paseo lekutik jarraitu eta saueser arte. Bertan, buelta eman eta zurriolatik kursa latxetik pasa eta berriro zubia pasa. Salamanka pasea sartu eta paseo berriera jun eta torri alde zarretik berriro bule barrera. Izen, ematean, izen emateak aurrez amaboste ama euro balioko ditu eta egunean bertan amazortzi euro. Bilduko den diru guztia epaiketen gastuari aurregeteko erabiliko da. Korrik alari bakoitzak kamiz bat emango gozaioa mugimendu herritaroren simbolo den laranja kolorekoa. Herriarekin, korrika egitera gonbideatzen ditugu parte hartzaiak. irubabikoitz.herrikrosa.com elbidean eman izango da izena, baita herrira, herria, suatzi, ontza, ijunki, antigotarrak eta marruma elkarteetan ere, amaz urtetik gorako edozein pertsonak parte izango du lasterketan. Ba bueno, sandugun bezala gogoratu, abenduaren amalauan, donostian, libre lasterketa, ba Madridiren ari diren Euskal Herritarren aurkako macro epaitegien gastuak ordaintzen laguntza Eta beste berri labur bat heldu zaigu eta esaten du urte eta erdiko kartsla zigorra esarri diote herrigoiteko gazte bati pankarta bat jartzeagatik. E, historia bi mila hamabiko urria, urrian gernikan pankarta bat jarri zuela eta terrorismoa goratzea leporatuta kondenatu dute urte eta erdiko espetxe zigorrera. Errigoiteko gaztea errigoiko gazteari duela biaste baitu zuten Madrilen, Espainiako Hausategi Nazionalean. Ba bueno, sori beste albiste bat eh Hausategi eta ba honetan ba Pangarda hartzeagatik urte tardi zigorra. Bai, guztietan gaur proportzionalak izango balira gauzak. Muy <gülüyor> bueno. Jorkozaioarekin eta heldu helduzaigu ba, elkarrizketatxoaren momentua orain ba, ez da, bai da gune antiautorietariari buruz usutxe egingo duguz bizka ziren hazi e, ba, eran esan duan bezala e, boz urte betetzen ditu e, algortan eskunaldean dagoen gune do distribuidura ba, 12tik, eh hogeita 12tik 28 iraño ba antolatidu ditu jardunal ditxo batzu bere urte betetzea e, ospatzeko. Urte betetzeari buruz hitz egiteko eta bueno, eztabaidagun ante de territorio han seri egiten duten, ba jakiteko ba daukagu elkarrisketatxo bat, telefonoz eta eta bueno, bere hor eh eztabaidan Le, lan egiten edo asanbladan dagoen kide batekin itxeringo dugu eta galdetuko diogu izpizkabat ba, bueno, zer den ezta baida eta zer egiten duten eta kontatuko kontatuko dugu, ze, ze antolatu duten ba, bos urte hauek ospatzeko oh, don't move. Don't move. Don't Zeran, nuetan s'esprit, s'esprit, la misère! <t 'en> qui attend tes paroles, toi et moi plus d'être par un crétin zéon! Yeah. Tant que c'est tout parler, un tir, le zéon, la correction d'un zon! Tu bat su, chaque fois de retour! Tu cherches de nous! J'ai la voie plus rapide Eta badaukagu telefonoaren besta aldean Horren e, bai, badaukagu telefonoaren besta aldean e, Hor ez da ba lanean dagoen kide bat Eta, bueno, lehenengo agurtuko dugu, kaizo gabon Ez daki on. On, ondoen txuten duzun, ala ez? Bai Bai, bueno, guz ere edartu txuten da, eh? Ba, ba bueno, lehenengo sorionak eta eskerrik asko aldeiago hertsagatik eta soriona ba bete duzuen 5 urte hoengatik. Eta bueno, jendea jakiteko ga, hemen Bilbon entzuten duen jendea edo bueno, Bilbo edo, edo bueno, duze, bueno, Bilbon eta beste leduetan entzuten da eta, edo interneten bidez. Baina bueno, hemen jendea jakiteko ba, zer da edo zelan egiten duzu estabaidan. Eta bueno, ba, bai da proiektu bat ondala bostur eh, sortu zela eh, Uribe Kosta Maian dago nolabait eh, anturatuta edo eh, enfokatua Uribe Kosta Maierako mm -hmm. Bere ez da lokal bat dagoen algortan eh, Bertan materia ezberdina daukagu beti ikuspuntu ba, nolabait kritiko batetik Eta baita ere da, elkargune el bat, ba, kolektibo desberdintzako eta jende desberdintzak hor ekimen bueno, desberdintzak anturatzen ditugu. Eta hori bere garaian izan zen, duzunean bueno, izan zen, ba, eta gaztetan eta gaztetan ginean ba, bilboa laukaten ginen materialaren bila. Ez, ba, antzineko likiniano eta derogatazkizena. Mm -hmm eta ikusten genuen Bilbon-Zeguela holako topagune kainero bat, eta, bueno, ba, ikusita Bilbon-Zeguela ba, uri eko zan ere horren beharrek uri zen, eta horretan, hazi eh? binen. Hor uh -huh. duan topagune bat edo material, kolektibuen material aurkitzeko, ere, sí. ba, liburuak eta ba, editatzen dituzue. eh? Bai, bueno, laugale handeko guz liburuak, gero musika bai, arropa, fanzineak eta Bueno, Bideotek abalde bai, eta bueno, bideoak eta lakoak ere bai. Eta gero ere daukagu beste aldea dela, ba, banak eta denan, hola bai. Osa, daukagu mm. materiala, bazaitzen gara pixkate zabaltzen, gehien bat kanal ba, alternatikotatik edo izango dugu, eta e, erditaratu ditugu ere bai e, iruliburu, eta bueno, e, urtero ere erdita, e, argitaratzen dugu lan, batera mm -hmm. moduan eta musika musikade bai uki dugu, eta bat, bat zurekin era kolaboratu egin dugu, bako editatu egin izan dugu. Hmm. Eta nola izan da bost urteko ibilbidea, oz ere, bueno, aldatu egin duzue ba lokala, edoko kapena, bitan, eta, mm -hmm. bueno, nola, nola ikusi dituz, duzue oran nola, nola bolaratzen dituzue bost urte hauek? Ba... Seguna hitz egiten eta hola, Bergo goratzen, ez da bai da zer izan zen edo nolaz izan, eta gaur egun ba oso posik egia zantz. Norpezatuko luke olako kolektibo bat, gainera liburu eta olako materialen salmentarekin alokailu bat ordaintzen eta, ba, turte igango nintuzkela, ez? Eta, bueno, egia da, zirinela, goren dira lokal batean, gure lehenengo izan zera, zegoen Euskarriak alean agortan, Gero aldatu behar izan ginen, zegoen, eh, bueno, uki denituen hor, kontu batzuke jabarekin, bueno, beri lokala naizuela beste gozotelako erabili, begon ginen, amestin, nahiko lokal, bueno, bat txikia tablan, eta holan, eta nahiko mugatuta gonden, askotan, eta, bero, ba, bueno, zainetu ginen, ba, bultzatzo bat amaten proiektu bari, eta, bueno, ondala, bi urte, eh, bi urte ingo ditu ja, lokal berrien gau Eta, ibilbidean zehar, badenetari gegoen da, egon eh, dira momentu Eh, ba, onak, edo, ba, pizkat basuagoak, baina, bueno, oso, gainera jende asko pasatu da, bueno, nik uste dela, eta zentzu askotan ere, ba, bueno, hiruguru batzuk lortu ditu, dela hor jarraitzea, eta batzutan ere, ba, hori, ba, referentzi bat izatea, edo eh, eta uh -huh. lo, lokalare elkolectibo kerabiltzea, ez? Uh -huh. Hori, eh, hori nuen, ere, bagalde txeko, eh, nola hartu dute, eh, ba, oso eh, edo, Eta, bueno, er, er, er, nola erabiltzen dute eh, ba, kolektiboak, lokala, azkenean ba, alizan duzue ba, puntu referente hori lortzea. Sí, sí. Mm. Bai, eh, gaur eguneko lokala, bueno, naiko aukera ematen dituz, handia eh, da, argia dauka, eh, metro ondoan dago, eta, bueno, albortaren erdigunean nola baita, eta, ba, bueno, ez Beste bat materia batzen hartean esaltzen dira, ba, kolektiboetxako kolektibo edo pankartak eta tinta darakoak, adibidez orduan, mm hurieko -hmm. oztan maian, ba, jende hor biltzen dira. Eta gero beste kolektibo batzuk bildu izan dira, eta biltzen dira gaur egun maztakile, horren e, e, ba, okuritzen dira horre da, gero gago de talde bat bai, hogia ere arratetik dikartzen digut eta ere bago beste kontsungo talde bat, e, aldizkari bat ere biltzen da bertan, jaibatzordea, da bueno. Mm -hmm. Uh -huh. Eguztinaka hor tortua Eta, bueno, bost urte haueko espatzeko Antolotu duzue bost egunetako jardunalditxoak Azarrenen amabian hasita bihar bertan, ezta? Uh -huh. Eta, hogeita sortxira Bueno, hogeita sortxiran izango da az, Bueno, azkenek kintxa Egin, Bye. bueno, antolotu duzue Denetarik txarlak, eta mendimartxak Bai, dure, bai Guren zen egin eh, bat ere, ba bueno, urtean zer egin batek ditugolako, bueno, ba itzaldiak eta liburu elkesperenak etelakoak, neko eh, no hori norbaita eh, politikoa edo militantea edo ez takeen interesan. Eta bueno, aprengaburua ez da basandugu jokoak. Pues. Ba, eusar lujo. Eta mundu ateko gauzak gausak bak ere xi moduan, ba ti kontestu batean barruan, baina haizialdi moduan, orduan deskago itzaldi batzuk Eta gero, babadago mendirtera bat, txango bat, izango dela goiz batean, e, zapatu honetan, bueno, amaseian, e, e, burdiñesko gerrikoa esagutzeko, hribikostan ere, badaukagula horretxo bat, muñatiko landa, eta urdu baitzen artean. Eta, eta, eta gero kontzerla guztiko bat, ere bai, datorla gutza, izango dela goita batean, eta eta gero bitxaldi, ere uh -huh. bai. Bitxaldi bat, izango da, bi arbertan, ez da? Bai. Eh, Biarkoa izango da, bueno, eh, eh, bueno izan burua dauka periodismo de investigación, eh, las experiencias de egini ardi beltze. Ezango da, ba, ori, eh, ikerketa gazetaritzearen inguruan, tatorriko daoztazela ieta, dela gazetari bat ibil izan dela egin eta ardi beltzea, eh, argintarpenetan. Eta, bueno, hori eh, ere bai, ekintza azuzena aldizkariaren, hori egin eta da, uh -huh. benedik egin egin egin egin eta bueno, urekin batera, ba erabaki dute ba meuren ekimen bat ere, ba gure gune zigartzea eta hori da gainera. Eta gero beste italdi bat daukagu aste azkenean, izango dela Inakiurreta suke mandako italdi bat, paisemurua, bueno, izango da Islam politico, estrategia eh, imperialista, eta bueno, da gaurregun dauden eh eh egoerak eta gataska que batese de eh, Arra, herrialde arabiarretan. Eta hogeita sortzian, daukagu beste itzaldi bat, e, nisen burua dela zora algo, eta bueno, esango dadorkegun polizia, eta esango da pizkat e, banditugune nola baite eredu polizialen historia, eta bueno, olane analizia, treko bat, uh -huh. eta, eta hori, eta gero konzertua, eta Izan godira, kintxa guztiak, hori ez da baidan, ez da? Bai, eh, denak izango dira ez da baidan, izan denzik, izan denzik, izan denzik, mendira joango garaela, muñarrik olanda mendira, dagoela berango eta sopelartean. Uh -huh. Eta izango da, baina izan denzik, dideatze eta arritan eh, ninditu gara, la azterako metro gertokian, uh -huh. amaik eta gara eramatea hurbiltzen denak, eta ori, izango da behar ez da herritatik, hori du bieta eragutzu gara bera. Eta eragutziko izkibute ba hori, eh, eh, Ezko berriko horretan, baga egun bueno, nahiko gutzita egon dira, baina horren ere bau gastar utzuk eta bueno, horrik erako txiko eskigu ba, horretan aditua den. Eta txaldiak izango dira, zehortutan? Zaspitarritan. Zaspitarritan. Bai, bai, bai. Hora amestik alean, ez da? Hori da. E, eh, amestik ez, barkaz, e, Billamonte. Billamonte kalean. Digamonte va. plaza va vale, jesten zara metro tique algortako metro tique taudeski era batzu dira jesti askiera guztiak eta hor va hor dago va uh -huh. bueno, ba, ba, estabaidagun otoritarioa Espacheko Jardunalditxoak badago ere weborria edo edo interneten ba biratzeko aukera ez da hor eta baduzu hor kituko dute nadituenak Bueno nah, web horria habiloso oso oso el gavisoso eguneratuta gaur osea alguna hueta baiari gara saiatzen egunatzen jendea sartzen badata baina eh bai hor badago eh kartela baina bueno ez dago oso mm -hmm. teuten ebut, da Bueno, va. Ba, oye, es que Ricasco, que te da a ti, que espero du beste urte askotan ere hemen irola li, eh icheritea liz atera, el carrekin. Ori. Eta, bueno, <risa> o, urte asko espatcheko espaches pero du. Venga, va ba, ánimo, eta, eta, eta sorionak. Venga, eskerrijo. Ahora. Ona hemen aipua, ona hemen legea, horra horka ikua, horrek ez duentzuna, maio eta ingutea, ez? Ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernoa, begietan zua, belargetan kea, eh. ez eko zierruak guri. Urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, zetan ere daude marrazoak, hurlak eta erasoak, drogak pausoak, entzun. Besaratata ez dituko kaslaizen arrakasta lorteko batzu baita ukateitula ez dago nura hemen soli pilotzapaikor gai tigu entzunda gero saudiz errikanplare azken grabaketatik hasadira urteak taoin honekin errapatzen saituzte guzti kabean asola kabea karretatjarri ekonadi lena besarri sarri sarri eta bila pister larri na di sku agora totayo tama yucanave si me curte sin geldito saco sere gñir jili pishir tisinchili kedo rime gñir beste nani beste rap sai come ni kasuri peni Aurrera bete aperri ke se libi maiwensu manago presu ser model on niño seo serichoi te pasada rua talla rua sinasuva be su avenache de regaldena si se con descolpes si casta en bicilege ai laster tarine urera lerdena gatzean torrera nerea calboa la cuna cure ani sene maiteak ppre nrrkr suakea ni son drea karacudea tira artsusura de nasuraldea sus arenata defensa que desjoda con fereska esta figurain zauriak irek itzeko irrikatu gubernean beti nirekea doa zure bidikietarra daztana nila kara zateko berenak gara baita gureak ere gure gudazoen amodioaren ondorio zentsu da izen malko guzti gendainetik tale guztieta tikora erre bidetik otxean txakurren saunka kalboan bai erra gospenik ez gertu neska gerdu zinedin ni beretiprez hostiaria ez motel martzurkeriak utxiozu profesionalei eta oderkiak ere graen temen duzu zure taldea bota zure dizkak sakarron Entzun, entzun, entzun. arremanetan gaude, zero kokil txak lortu, lajurtu eta alde. Entzun, entzun, zarataren legea, entzun, entzun, bakar batean zedera, elbu, estun, sekula kalzen fedea, entzuten dauzen, maio batean koldean, entzun, entzun, entzun, en koldea. entzun, entzun zarataren legea, entzun, entzun, bakar batean zedera, elbu, estun,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 garrasika entzuten ari zara. Irola Irratiaren albistegia. Hori da, Irola Irratia entzuten ari zarete eunda esazpi puntu bostean, FMekoan e, men, Irola Irratian eta garrasikan zaudete e, aurrera joan hogara ba, gaurko saioarekin entzun dugu Hor eskuinaldean dagoen guneak, gata aska ez dabaida guneak ospatxen du urte horrena, eta egin dugu elkarrizketa txiki hori, e, sorionak emetik, eta, bueno, beste, beste berri behatsuk dauzkagu, ba, gaure mateko, e, ba, eseren atxertearen aurka, eta Jolanda Barzina, Nafarroko presidenta erei tartak botatxeagatik, ausiperatuta dauden lagunek aurkako hausia, salatzeko, Larun batean pues, Nafarroan eh, Nafarroko pozioaren balkoian katatu ziren mugitu mugimeuko bikideak, eh, azke geratu direla ba, esan, esaten dute mugitu mugimenduukoek. Eh, asteleen honetan bidale duten hor batean, zehazten dutenez, ba, gande Guarddian epailearen aurretik pasandoren utsi zituzten azke Hxeen aurkako bikin tsaileak resistentzia eta agentei edezobedientzialarria delituak egoitzen dizkiete eta epailearen aurrean, deklaraz, deklaratxeari uko egin zioten. Hori, ba, azaren astean itxegin genuen hemen garrazika, itxegin genuen mugituko okide batekin, e, larun bat honetan, larun bat amaz zeian, izango da iruñan e, manifestazioa, txeteren alkako manifestazioa, eta tartalariekin elkartasuna dirazteko manifestazioa, ba, e manifestazio hau eta eta elkartasuna diresteko beste ekintza haue egin zuten larunbatean eh orraforroan eta bueno, ba, atxilotu zituzten bilagunak, azkenean askenean asko geratu dira ba hori e, resistentzia eta agintegi desobentxelarria leporatuta eta hala e, den salatu dute mugituko kideek ezta selan e, bai bikide hauek atxilotuta izan direnean selan gaua eh bueno kalabo basatu duten E, lurrean egin barai santutela lo eta gainera argia piztuta utzi dute gau e, guztian ba baskenaldian e, ohitura ihurtzen ari daun afarroan e, eta bueno gauzo abera egin omen zioten e, ikurrina eskei zuten e, arrantsale bisardunei eta bueno ba dirudi es represio modu hori ere e, ba, beste buelta bat ematea nahi dutela ez zela bueno apurtu presionatu eta eta horrelako ba, horrelako erabak gertzen dituzte uh -huh. Ere, e, ba, laster esango dut e, biharko ba, daude antarlote eta herri ezberdinetan ba, mobilizazioak eta ekintxak Tartalari ekin elkartasuna dirazteko eta mobilizazioa, e, normateteko mobilizazioari daitzeko Eta bueno, hemen Bilbon eta Basaurin, ba, dago, ere gausak antolatuta Ez daki da, da zehazkin non eta noiz izango dira edo ze hor dutan, Baina, baina bueno, egon go dira eta nahi duena hori ba, interneten egongo da información informasió, espero luego, a ver ahora que chen tú a ver, a ver Eta esan behar dugu herriak bizi dinamika jarri tela martan Uri bebutroeiko gazteek eta ono bueno, aurriaren hogeita zazpian jada uri bebutroiko gazte hoek, ba, herriak bizi dinamika dinamikarkeztu zuten egun osoko egitara paro batekin etagun bueno, bertako produktuez egineko baskari batekin, moszaikoa jolasak eta bueno, egun bat gaztek partu, parte hartu zuten, Jardunaldiagoetan eta bueno, ba huri gazte hauek dinamika honekin eskualdea iraoltzera doa zela adierazi dute eta helburua hori xe da norberak egin ditzakeen keinu txikietatik abiatuta amesten duten herri ereduan gaurdandik eraikitzen hastea eta argi utzen dute herriak biztea gustjoen esku dagoela, gustatzen esaien oro aldatu eta gustuko duten erara eraikitzea posible dela. Eta huri Bebutreko ernairen oharra irakurriko dizuegu segituan, haien bueno, kanpaina hau orkesteko... Kanporak, kaleratu duten, ba, ba, ohar hori. Eskualde honetan, ernai gaztean tolakundea martxan jarri zenetik independentzia sozialismoa eta feminismoaren aldeko olatua sortzea izan dugu helburu. Nola egiten da hori, baina gurea bezalako eskualde batean, nondikasi, hori sebera azaltzera dator gaur aurkestean, aurkesten ari garen, herrira, herriak bizi dinamika berri hau. Konturatu garen ez, eta zuek ere konturatuko sinetenez, gure eskualdeko herri txikiek ez dute inolako bizitza aktiborik. Eskualdeko herrigune handira joan behar dugu erosketak egiteko ikasteko arremantxeko, hau da egunerokoak suposatzen duen ia edo zertarako. Eraberean, herrigune handia naden honetan ere, naiz eta zerbitzuak izan, eskualdetik kanpoko irigune eta handiagoetara joateko hitura garatu dugu. Horrela, ze tipikoa da, nez? Arri eta gamiz edo jatabeko gazte batek, Nebera utxik duela eta erosketak egiteko zuzenean supermerkatu handi batera jotzea. Arroltzak edo tomateak behar dugu zela eta zertalako herriko baserritarrei eskatu. Erosoagoa da makro sartu eta atzerritik edo batek dakin ondik datozen tomateak erosi. Eta arropa erosi behar dugunean gauza bera badiru di, herriko dendak ez direla aukera bat. Baina ez dago bakarrik azaldutakoan, ezkuntzaren esparruan ere badago zer borrokatu. Herri txikietako aurrek adibidez autobusean joan behar izaten dut eskolara, herrian ez dutelako non ikasi eta etxe bizitza kontuez OBS hitz egin, edo lan munduaz eta harremanez. Hau horrela ez gara konturatzen gutxika gutxika gure eskualdeko herriak hiltzen doaz zela, guk itzen dugula gure praktikarekin. Benetan nahi dugu, horrelako herri eredu baten bizi guk uste tz. Beraz, az gaitezen herriak bizten. Kantafamatu batek dioen moduan sols el poble salva el poble. Herriak bakarrik salva delazak herria, eta herria gu gara herritarrak eta batez ere gazteak. Guk daukagu benetan egoera eraltzeok iraulttzeko gaitasuna. Nahi duguna nahi dugun bezalarikitzeko indarra eta errebeldia. Argi dago beraz, herria pistea gure esku dagoela guztiok jarri behar du gugu aldetik gure herriak berpiztu eta benetan gure herrietan bizia egiteko. Guk nahi dugun gisako herria eredua sortu eta bizteko. Norrkkaldatuko du herrietan gaur egun bizi dugun erreitata gazteak ez bagara nori txaron behar diogu, izan gaitezen gure tokiunaren jabe, bizi dezagun herria. Bueno, hori da, ernairen, be, uribe butroiko ernairen oarra. Eta, bueno, lehen komentatu dugu lan gainetua joan dene aztean, joan dene ostiralean, ernaiko kide batzuk, eh, prentzaren horrean agertu zirela, salaketa bat egiten. Eta, bueno, ba, justo aurreko gunean, eh, CNI edo es, eh, bueno, eh, ba, Espainiako Servitzo Sekretuko eh, Buruzagia, Bueno, senatuaren aurrean edo eman zuela, eman behar izan zituela salpenak, eta sen zuen inongo praktika politikorik ez, ez dutela bueno, espiatu edo, ez direla horren atzean ibili, ez inongo militantzia politikorik, eta horrengo gunean erneko kideak agertu ziren, zelan haien egoitza baten aurrean kamara eta entzunga joa zeukan ba, para bat eta hartu zuten, eta eta bueno, prentzaren aurrean jarri zuten eta gainera salatu zituzten selan jarraipen poliziala izaten ari diren ba antolakundea sortu zen momentutik Benata Albiste honekin bokatuko dugu e eh, saio gaurko saioko Albiste Atala eta ekologistak marcha n zero sabor kampañaren inguruko jardunaldia antolatu ditu Ekologistak martxan zero saborlelopean ondakin organikoen bilketaren aldeko kampaina burutzen dabil. Ondakin organikoa saborraaren euneko berrogei inguru da eta ez da zertan erre eta zuntzitu, berrezkuratu eta berriro erabili daiteke, besteak beste kompoza egiteko. Gaur egun bizkaian ondakin organikoaren bilketa oso basua da eta kampainaren bidez bildutako kantitatea handitzea e, bilatzen dute marcha, ekologistak martxaneko kideek. Kampainaren barnean, Gaiako materia organiko bilketaren esperientxak eztabaidan bai dan Lelopean, ondakin, ondakin organikoen bilketari buruzko jardunan lehiak, antolatu ditu Bilbon Nazaroaren hogaita bederatxian Beste erakunde eta elkarte ezberdinekin batera Eta, bueno, hemen daukagu Ekologista Esmartzan bidaletako oarra e, Zagutzen duzuen bezala Ekologista Esmartzanek, azken hilabetetan Ekin berdinak garatu ditu. Kampaina honen burua gaikako materia organikoa bilketa martxan jartxea basen eta izaten da. Gaur egun, gaikako materia organikoa bilketa bizkaian iaiz da existitzen. Gutxine, gutxineko portzentaje aspitik eta araudi europa rearen dagoena. E, bizkaian bertan eta beste lurraldetan da, badaude martxan, interes, interes, martxan interesgarriak diren esperientzia batzuk. Interesgarriak izan daitezken norbere jokabidearekin sabor kudeaketaren praktika, bulxatu eta sustatu ahal duten entsat. Jarrdunaldi hauek gaikako materia organiko bilketaren esperentxak eztabadan, es horiei buruz eztabaida maila gainean jarri nahi dute. Ba hori hurrengo eh en 29an izango dira eta bueno, hemen garraxikan emango dugu berri ba da, e, zer antolatut duten eta non izango den ba esateko eta bueno, momentuz gaurko eh, amaitu egin dugu albisteekin eta elkarrizketekin bada lkago oraindik eh, agenda puntua botatzeko Música pizca tencho gozue, eta ahorrera yango gara gorko, soy mueren pueblos? porque qué Solo dime, es pobres hijos, levantiten la ¡No! vida. Zita ez da ziñez, men momentu. Ez esango ditugu aste honetarako agenda puntuak edo beintzak heldu euskeagun agenda puntuak badakizue zuen berria edo zuen kantula eso de colectivo a kantula ditu zuen baberri emateko ba daudela erais berdin e, astelekoan sariastekoan beti diren ditugu eta bueno esperatu dugu zuen partisipazioa edo zuen laguntza hasaiu hau Obeto egiteko, ezta? Eta nintxun en esradu zuen, bedairatxila, hola ogeita bat, atiruro ogeita marrir urogei edo garrasika.info abildua.gmail.com orain momentu aproposada Momentuz esango ditugu Ditugun agenda puntuak ba Ditugu agenda mordoa Ere, aste honetarako Eta hasiko gara e, La kelo gaztetxetik Zeren aste azken honetan Nazaroaka mairu E Arratsaldeko 8:30etan egongo da kontzertua, ba, kontzertu bat de Booker's Boys, eh Blues Trash Amster, Amnetic, eta bueno, genuen pasa den pasa de Asteburua ni sarbeltzen, ba hiru ba, mutil jotzen dutela, ba batekin eta reciclet Eh, ba, instrumentoekin, ba, egiten dutze musika animatzoa, ondo dago Ba, enik atzo aukera bideo bat ikusteko eta pasada bat iruditu zitzea denegi, eh, oz Eta bueno, ba, jartzen dute kartelan sarrera doainik izango dela eta irteera borontu batean izango dela Oso, o, oso entesgarria <risa> Bai, bai, ez nuen, no, ez dut nire ikusi horrela Eta, ostegunerako erako beste agenda puntutxo, puntutxo bat Osteguna, azar bakamalau arratzeldeko saspiter dietan deustun mule erren hau da Ramonika Jalkalean, errekotaberenaren aurrean, bada gongo da, itzaldi bat, feminismo euskal herrian, emaginen eskutik eta badakizue, braindalabi aste, pare deustuko talde feministako bikide izan genitu elamen, irratsa joan, eta, bueno, ba, bosgarren urte urren abetatzen ari direla, aspatzen ari direla ere, gaurko, ez da bai da, antiautoritarioko -auto, anti kideek bezala, eta haien jardunaldiak, ilabete osoan zehar, Eh, izango dira, eta, bueno, ba, ostegun honetan, esan dugun bezala, feminismo euskal herrian, arratxaldeko saspitar diotan, mullerren, emaginen eskuri, eskutik. Eta urte urrenak dira hauek badirudi, di, ba, zer ekin txasuzena bere horretagos garren urte, urte urrena ospatxean jarretxen du, pasaden astean botak genituen, ba, ba, data batzuk eh, anturat dituzte, ba, y eh, la vete o soco yarduna al bueno va de ir il, a este oso la la oa este coil no va a este tamado de malo de antor tuta causa que está bueno eh, Gaur astelena eh lena, izan dute Sirikatopagunean ba la base popular del, inventiz, del independentismo catalán actual de tutako eta badituzte biharkorako eta bueno prestatuta adibidez bihar artea, 12 periodismo de investigación las experiencias de Eguñardi Belcha ba, izan dute Lehen, eh, elkarrizketan izango da, ba, beste itxalditxo bat, hau, hau izango da, ba, estabaidagunean, hor billamonte plazan, ba, algorta metro geltoki ondoan. Eta, oste, guna, oste gunean, amalau, kapitalismo izaluz, zirikatu e, pagunean e, ergingo dute itxaldia e, sauzpiter ditan, Eta ostiralan, ama bostean, trayektoria, problemaz, irretos del movimiento libertario, e, itxaldia agongo da, izar beltxate neoan, ere, hartzaldeko saspiter ditan. Eta ostiralean bertan, deustuko gazte lokalak, e, ba bueno, odeudazkeneko programazioa lotuta dauka, eta e, punk rock kontzertu izango da, bomba taldearekin, eta talde gonbiatu batekin. Eta bueno, ya ja, ba Deustuko Gazte Lokalean astero izaten diren tailerrak, astelenetan 8 eta 10ak bitartean xalaparta eta perkusio esperimentala, aste arteak arratsaldeko 7 erdietan baratsa taldearen asamblea da. Astea eskenean arratsaldeko 7 Deustuko Gazte asambleak, herriko bizitza kulturala eta politiko astintzen eta ostegunetan 7 Pare Deustuko talde feministaren asamblea da eta 8 Eurokaina, musika, zuzenekoak, akustikoak eta improvisazioa beraz. Bueno, ba, usoko abazara edo interesioa dukazu, badakizu, pasa zaitez gazte lokaletik, eta kristoneskaintze zabaladukazu egunerokoan parte hartzeko. Mantei uh kokatea -huh. <Susurra> Yeah. na puntu aos heritzeko badaukago biel kartasun concertuak bat izango da Orduñaeko gaztetxean ostiralan honetan ostirala 15tean e, auspoa gunean nor amurrion dagoen ba denda edo txoko soziala ba diru laguntza emateko kontzertu antolatu dute e, Orduñaeko gastetxean esanduan bezala izango da ostirala 15 eta endemaino eta difuntuoso delaraina taldeak joko, joko dute ere beste elkartasun korchetu bat hau izango da beste hau izango da koskoen egastetxearen ba eh isune isuna zen portugaletan egon zen gazt, azken egastetxea Eta bueno, oraindik badokate isunako ordaindu behar, eta orduan antolatu dute larunbat honetarako, larunbat ama 6an, la que lo gastechan Ez daki taldeak, orduan ust, bueno, ez ditut gogoratzen, orduan ez ditut zango, baina bueno, hor egongo da konzertua, 3 truke eta eta ez daki sortzi erditan hasiko, hasiko dira hiru talde eta ateraketako dirua, ba hori, isunak kozgoena gaztetxeeko izunak, ordeintxeeko izango dira. Eta larumatu netarako ere, gogoratua salbakan basei, ba, maa inguru bat dago deustun antolatuta Euskal Herriko talde feminista referenten eskutik, eta eguerdi komabietan izango da, deustuko gazte lokalean, gero Baskaria izango da Herriko Tabernan, arratzaldeko iruetan, eta ba, izen emateko bilatu interneten parek deustuko talde feminista Bueno, espazioa webean, uste dute Facebook edo bitartez dela, eta bertan e, izene mateko kera dukazue, e-mailo atere badago, eta gero askalostean monologoz deuna bajina izeneko ekitalia izango da, beraz, interesgarria, eta, bueno, ba, konbidatzen zaituztegu, ere, bertan parte hartzera. Eta guzti hau gutxi iruditzen basa izue, ba, ere, ere joan zaitezkete iruñan egongo den manifestaziora, Ora, hitzaren horrekak manifestazio ara, askotan errepikatutako dugu azken bi saiua hoetan, irrati saiua hoetan eta ez dut gai horrekatuko do. Baina bueno, tartelarierekin elkartasuna diresteko, HT gelditcheko eskatzeko, eh, zapatu honetan 5 5 bos, arratsateko 5etan Iruñatik Iruñan egongo da, ba, hori manifestazioa. Eta igual gora, bueno, gorachedo egitea osnarketa txiki bat eh Askotan manifestazio handiak edo nazionaliak Bilbon izaten dira eta, eta jendeak erantzuten du kanpoko jendea etortzen da hurbiltzen da orduan ohitura bueno, horrek ez du, ez du bean nahi ba, Bilbotarrok eta Bizkaitarrok ez dugunean, ez dugula erantzun behar. Uhum. edo os ez, ez dugula ohitura hori baliatu behar, besteakona torri bat direnean txalottzeko doposteko baina gero guez mugitzeko beraz Badaki zuen mugitu eta... Urbildu iruinara, larumatonetan, ba, htaren nuska eta tartalari alde. iritsi gara gaurko garrasikaen amaiernetara e, beti bezalakizue ba, astellenero bederatetatik hamarterdiak bitartean eta baita asteazken eta ostiraletan zuen kontrainformazio irratsaio dauka zumen FMko puntu bostean irola irratian eta irratsaio bentzuuteko beste moduak ere gogorra haszi na dizkizuegu basean erreKpenak irratian bertan FMkopi puntu bostean ba, irratsaio eta hurrengo egunetan hau da. Azte arte, ostegun eta larun batetan, goizeko amarretatik, amaik aterdiak bitartean. Eta baita interneten irubbikoitz.sindominio.net barra irola web guenean, zelan podcastak aurkotuko dituzue, ba, bai hori e, reproduktore bat, non irratxa joa Ko, internetenera konektatuta salueten bitartean entzuteko edo bestela ere deskargatzeko eta edo zein momentutan, ba, bai etxean, bai zuen e, MPIru edo hauetako gara aurrlako aparelluetan, ba, nahi duzuenean, autobuzean, zoaztenean, entzuteko ba, bueno, ba, aukera mm -hmm. aukera polita. Eta amaituko dut merrepikatzen dudan gauza batekin esgarela kasetariak, esgarela teknikariak, hemen ba, Irolan egiten besaiu egiten dugunok, hor ba, e, bestaldean entzuten duzuen besalokoak gara, ez dakiko ba, teknikari buruz asko, ez da ba, kasetaritzari buruz, Azkot gutxiago agian, baina bueno, uste dugu esan nahi dugun gauzak esateko es ditugula behar ba, titulo horiek ba, izatea, eta edo nork eh, esan, izan behar dela ba, es, esateko gauzak ba, perez egoteko hori. Edo nork izan daitek, daiteke kasetaria momentu batean, ezta? Eta eta hori, eh gonbitatzen saituztegu, ba saio ba, eta zuen deiak eta eta historia ba on eta zuek izatea kontatzen duzuen gausak, zuen gauzak. Hori da gizartea beraldatu nahi baduzue, ba hau tresna esino bea dela uste dugu eta bueno, ba, denona da, askea da, herrikoia eta parte hartzailea, beraz badakizue 107.5 FM. Deitu, urbildu eta parte hartu irure erratiarekin? Guk joten gara, urrengo aste arte, bederatxe guru, esmenengo gara garrasikarekin, euskaraz, euskarautxean, egiten den garrasikarekin. Gabon eta aste polita izan? Gabon, agur. gozoenak jasozen inorgutxik maitatu tako goi lurretak letra imortera sartu atera bizerbeza horain onelako gauat ezkaltenik ez dite egiten da E? I eh? no para de poner esa música. En fin, siquere... I alta! Martxan da Irola Irratiaren albiztegia, Garrasika. Aztero, aztelen, azteazken eta ostinoletan iuntzeko bederatzitatik, Amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau hogeita bat, irurogeita amar, irurogei telefonora.